surah an-nas Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul a'udzu bi rabbinnas Katakanlah aku berlindung kepada tuhannya manusia. Malikin nas Raja manusia Ilahin nafs, sembahan manusia. Mil sharil waswasil khunnas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Al lahi fi sudurin yang membisikan kejahatan ke dalam dada manusia. Dari golongan jin dan manusia